Dakot Israel Iisraeli minutid Tere hea pereraadio kuuleja, mina olen Peeter Võsu ja Eetris on Iisraeli minutid. Iisraeli statistika keskbüro avaldas möödunud nädalal 2023. aasta Iisraeli sisse tuleva turismi andmed. Aasta jooksul külastas riiki 3 miljonit turisti. See ei tugevalt alla rekord aastale 2019, mil see arv oli 4,5 miljonit. Võrreldes aasta varasemaga oli turistide arv pisut suurem. 2022. aastal külastas Iisraeli 2,67 miljonit inimest. Tegelikult tuli kolm miljonit külastajat Iisraeli juba aasta üheks esimese kuu jooksul, kuid seda kahjuks katkestas selle kolmeks kuuks. Kuna kaasast tuli nii intensiivselt rakette, ei olnud Iisraeli lendamine turvaline, tõttu kõik suuremad lennufirmad katkestasid sinna lennud. Nüüd jaanuaris on hakatud lennuühendusi taastama. Esimeste hulgas oli 8. jaanuaril Lufthansa ja sellega seotud Austrian ja Swiss Airlines. Kõige rohkem turiste tuli möödunud aastal Iisraeli USA-st. Selle järgneid Prantsusmaa, Inglismaa, Venemaa, Saksamaa, Itaalia, Rumeenia, Poola, Kanada ja Hispaania. Pooled turistid olid kristlased, ligi veerand juudid. Möödunud aasta sisse tulek turismist oli pisut alla 5 miljardi dollari. Möödunud kolmapäeval kogunesid tuhanded juudid ja külalised nutumüüriäärde, et paluda, anuda ja appi hüüda taevasid vägesid Iisrali kaitseks. Seda kõike seoses kestva sõjaga kaasas. Palvuse viisid läbi mitmed Iisrali juhtivad vaimulikud, läänemüüri pearabi, sefardiaaske naasi pearabid. et taevas halastaks ja kaitseks veel Hamassi käes pantvangis olevaid inimesi ja samuti eesliinil võitavaid Iisrali kaitseväelasi palvusel osales lisaks vaimulikele juhtidele ka palju Iisrali arvumust liidrid ja avaliku elu tegelesi. Seoses sõjaga on mitmed Iisrali uudiskanalid korduvalt avaldanud teavet, et nii eesliinil võitavad sõdurid kui ka Iisrali rahvas üldiselt on hakkanud raskes olukorras jumala poole pöörduma ja teda appi hüüdma. See on väljendunud kaasas sünagogi teenistuste korraldamisega, samuti oli teatud aegadel ära ostetud ja kauplustest lõppenud kõik vaimulikud sümbolid, Nõudlus oli juba esimestel kuudel nii palju kasvanud, et kõike vajalik oli vaja lisaks tellida Ameerika juudi kogukonnalt ja muujalt, kus need veel järgi oli. Tähtsem oli muidugi kogu südamest jumala poole pöördumine. Lõuna Afrika vabariik kaeba oli riigi haagi kohtusse. Süüdistusega genotsiidis kaasa elanike vastu. See kord läks Kaebus kaebuskohtusse International Court of Justice, mis käsitleb riikide vahelisi eri meeldusi. Kuna Hamas ei ole riik, siis Lõuna-Afrika on endale võtnud vahendaja rolli. Lõuna-Afrika kaebus on hukka mõistnud nii USA kui ka mitmed teised riigid. Valgemaja teatas, et Iisrael on esitatud süüdistatavana, kuid süü ei ole millegagi põhjendatud. Iisraeli süüdistuse nimetas põhjendamatuks ka Saksamaa, kes lubas ka kohtupidamisel Iisraeli oma delegaatsiooniga toetada. Sama ütles ka Kanada peaminister Justin Trudeau. Lõuna Afrika vabariik on Hamassi diplomaatiliselt esindanud ja vahendanud ka varem. Viimane kord enne käesolevat juhtumist toimus möödunud aasta detsembris, kui kaevate Iisrael kohtusse International Criminal Court, mis tegeleb rahvusvahelise kohtumõistmisega isikute üle. Möödunud neljapäeval pidas International Court of Justice avaistungi, kust Lõuna Afrika delegaatsioon pidas süüdistava kõne. Süüdistajate ridadega liitus Briti Labour Party endine peaminister ja tuntud antisemiit Jeremy Corbyn ja veel mitmed tuntud Iisraeli vastased. Reedel pidas Iisraeli delegatsioon kaitse kõne. Iisraeli delegaatsioon koosnes mitmedest rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud juristidest. Peaminister Netanyahu sõnum oli selge. Iisraeli süüdistamine genotsiidis on absurdne. Genotsiidi on kogu aeg plaaninud ja üritanud läbi viia terroristid kaasas Hamassi juhtimisel. Iisrael ei ole seda sõda tahtnud ka alustanud. Sõja alustas hamas. Nad tegid seda kõige õhkramal ja julmemal viisil. Lisaks siviilisikute piinamisele kasutati ka vägistamist osana. Sageli järgnes surm viimasena pärast kõiki koledusi enne seda jahu väljendus oma nördimust Lõuna-Afrika seisukohtade üle, kes on asunud toetama terroristlik organisatsiooni Hamas. Sellega võtab ta vastutuse nende kuritegu eest, ütles ta. Iisraeli süüdistused põhinevad enamasti asjaoludel, et Iisraeli kaitsevägi on suutnud Hamassi ja selle toetudeskonna hulgas põhjustada palju kaotusi. Kaasat valitseva Hamassi statistika kohaselt on kõik kaasas võitluses hukunud araablased siviilisikud. Kuna terroristi on keeruline siviilisikust eristada, on raske nende hinnangut kinnitada või ümber lükata. Iisraeli hinnangul on ka nende kaitsevägi hävitanud vähemalt 800 Hamassi võitlejat, võimalik, et ka rohkem. Kuna terroristid on enamasti annud tuld otse siviildaristu kõige tundlikumatest objektidest või nende vahetust lähedusest, siis Iisraeli vastus nendele on ka parimatel juhtudel ohustanud siviilisikuid, seda vaatamata ettevaatus abinõudele, et neid mitte ohtu seada. Hamas on terroristlik organisatsioon, mis on ise väljandanud oma eksistentsi eesmärgina Iisraeli riigi hävitamise, seda eelkõige sõjalise võitluse teel. Nii USA, Austraalia, Ühend kuningriik kui ka mitmed Euroopa riigid on Hamassi kuulutanud terroristlikuks organisatsiooniks. Iisraeli riigi kohtusse viimine Hamassi vastu võitlemiseest peaks igale loogiliselt mõtlevale inimesele tunduda absurdsena. Tundub, et elamegi pisut absurdses maailmas, kus on palju neid, kes üritavad musta-valgeks ja valged mustaks rääkida. Kohtuasi haagis jätkub ja otsus tuleb tõenäoliselt varsti. Loodame, et õigus pääseb võidule. Möödunud pühapäeval möödus päeva kaasa sõja algusest. Terroristlik Hamas, kes seda alustas, on selle aja jooksul tulistanud Iisraeli suunas vähemalt 13 000 raketti. Iisraeli vastulöögid on tänaseks vähendanud nende võimekuse rakette välja tulistada miinimumi lähedale. Iisraeli kaitsejõud on saavutanud kontrolli kaasa põhjaosa üle, kuhu kuulub ka pealin kaasa siti. Siiski ei saa öelda, et seal oleks kõik terroristid tabatud ja olukord täiesti rahulik. Iisraeli maaväed käivad kõik paigad läbi, et ükski maalune tunnel ega kindlustus ei jääks avastamata. Iisrael võitleb hetkel aktiivselt kaasa osas. eriti sealses suurimas linnas Khan Junises, et alistada ja desarmeerida Hamassi juhtkond, vabastada pantvangid ja elimineerida oht Iisraeli elanikele. Khan Junises varjab ennast ka Hamassi kohapealne tipjuht Jahja Sinvaar arvatavalt pantvangidest inimkilbi taga. See teeb sealsed operatsioonid väga tundlikuks. Iga päev on Iisraeli kaitsejõud hävitanud hulgaliselt vaenlase sihtmärke. Kahjuks on tehtud relvatehasid ja ladusid, Hamas juhtimiskeskus ja juhtfiguure. Iisraeli armee teatel on nad hävitanud kaasas 700 seadet. Teatati ka järge järgulisest üleminekust vastu rünnakute kolmandasse faasi, mis on vähem intensiivne, kuid põhjalikum ja aega nõudvam. Iisraeli võit kaasas on kindel, vaatamata sellele, et selle lõplik vormistamine võib veel võtta aega. Nii poliitiline juhtkond kui ka armeejuhid arutavad ja kaaluvad edasi samme, mis peaks tagama kaasa parima juhtimise pärast sõja lõppemist. Iisraelil pole palju häid valikuid. Rakendatav lahendus peab tagama edaspidi rahumeelse kõrvuti eksisteerimise Iisraeliga. Arvesta tuleb võtta ka liitlaste arvamusi, et mitte saatuda poliitilise isolatsiooni. Teisalt, liitlased võivad küll häid soovitusi jagada, kuid nad ei vastuta tulemuste eest. Iisraelil on juba kogemus, mis viis loovutatava maa terroristide kontrolli alla. Seekord tuleb teha midagi teisiti. Välja on pakutud erinevad variante, kuid otsuseid veel ei ole. Sõja kolmas, rahulikum etapp on taas avanud võimaluse Iisraeli reisida. Tundub, et nüüd on parima aeg kevad reisi plaanimiseks. Esimesed lennufirmad Lufthansa koos oma partnerite Swiss ja Austrian Airlinesiga on taas alustanud regulaarsete lendudega Iisraeli. Finner ja Air Baltic, mis tavapäraselt on samuti Eestis pakkunud Iisraeli reisivõimalusi, ei ole veel Tella Viivi lendudega alustanud. Esialgu pole turistide poolt veel majutuskohtadele liiga tugevat survet, mis hoiab hinnataseme mõistlikuna. Kes hea aja peab tõenäoliselt arvestama suuremate reisikuludega. Iisraeli minutid. Te kuulsite saadet Iisraeli minutid. Mina olen saatejuht Peter Võsu. اخي جنبيها انماتوا مناين شفت اخي shebet akhim gam